Pentru a ne aminti... Mai întâi că fiecare dintre noi, când suntem departe de Dumnezeu, suntem într-un exil. Sau cum ar spune, cântarea din postul mare, la râurile Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când mi-am adus aminte de Sion. Deci când suntem departe, suntem în asemenea evreilor care au fost exilați în Babilon și așa cum spune cântarea, acolo am șezut și am plâns. Acolo departe am plâns după, ce, după aceea patrie pe care Mântuitorul Iisus Hristos o descoperă înăuntru nostru. Duminica Fiului Risipitor ne descoperă mai întâi relația noastră de, sau mai bine zis, această părințime a Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ne este Părinte și că Dumnezeu ne este Tată. Și, așa cum arată Sfânta Evanghelie, care spune că Fiul cel mic a avut curajul să-i ceară Tatălui Său, partea care îi se cuvine din avere. Se pune întrebarea, de fapt, ce ni se cuvine? Sau de ce ni se cuvine? Dacă este să raportăm doar la aspectul acesta al vredniciei sau al meritului nostru, vom ajunge la concluzia că nu ni se cuvine nimic. Și totuși ni se cuvine și fiului celui mic, îi se cuvine. Dar de ce îi se cuvine? Îi se cuvine numai într-o anumită condiție. Și anume, în măsura în care Dumnezeu este Părinte. În măsura în care Dumnezeu este Tată, dar în această măsură ni se cuvine tuturor. Ni se cuvine viața, ni se cuvin darurile cu care am fost înzestrați de Dumnezeu și mai presus de toate, ni se cuvine mântuirea. Dar numai în această condiție. Și anume, dacă Dumnezeu nu este Tată și dacă Dumnezeu nu este Părinte. Dacă Dumnezeu nu este Tată și nu este Părinte și nu este iubirea absolută, atunci nu ni se cuvine nimic. Pentru că, iată, raportându-ne la lumea în care trăim, vedem că lumea în care trăim, fiecare poate crede că îi se cuvine sau încearcă să facă abuz de acest se cuvine, ajungând, de fapt, la ceea ce înseamnă străinarea de Dumnezeu, pe care parabola de astăzi, din pericopa evanghelică, o evidențiază. Sunt câteva aspecte pe care aș vrea să le Subliniez. Și de fiecare dată le subliniez pentru că sunt de o profunzime extraordinară. Mai întâi. Când Tatăl îi dăruiește partea care îi se cuvine din avere, zice, le-a împărțit averea, fiul cel mare, cel, fiul cel tânăr s-a dus într-o țară îndepărtată și acolo și-a risipit averea trăind în desfrânări. În textul din limba greacă, și este foarte important acest lucru, nu este o problemă de, uh, știu eu, erudiție aici. În textul din limba greacă, foarte interesant este că termenul pentru avere este usia. Ei, în limba greacă usia înseamnă și ființă. În limba greacă înseamnă și substanță, înseamnă și esență. Ce înseamnă aceasta? Că... Dumnezeu, în condiția sa de Părinte absolut, îi dăruiește ceva din ființa sa. Îi dăruiește ceva din ființa sa și Dumnezeu ne dăruiește pe calea, cum spune Sfântul Grigorie Palama, pe calea energiilor divine necreate sau oharului harului său dumnezeiesc, ne dăruiește ceva din această ființă. Ne dăruiește ceva, prin care El este prezent permanent în inima noastră. Deci Dumnezeu ne dăruiește această avere, nu ca o avere exterioară, Adică partea ce îi se cuvine din avere, spune, îi se cuvine, îi dă ceva exterior, du-te, ia-ți averea și nu mă mai interesează de tine. Nu. Acest termen, usia, arată foarte clar că Dumnezeu îi dăruiește ceva prin care poate să-L însoțească permanent doar unde s-ar duce. Este adevărat că Dumnezeu respectă libertatea omului chiar dacă aceasta este folosită într-un mod nechipzuit. Dovadă? Fiului risipitor îi dă această avere, dar cu această avere el se îndepărtează de tatăl. Se duce într-o țară în străină, străină. Se înstrăinează de tatăl său. Se înstrăinează de Dumnezeu. Și ducându-se, spune, a cheltuit totul, -a făcut, dar s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă și s-a lipit de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarinele sale să păzească porci și dorea să-și sature pântecele din roșcuvele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Starea cea mai decăzută. Gustul amar al patimii. Gustul amar al desfrânării. Gustul amar al celor care cheltuiesc tot la un moment dat sau își cheltuiesc viața în plăceri și apoi se trezesc niște epave, niște morți înainte de moarte și atunci au două căi fie să avanseze într-o disperare vecină cu iadul, fie să se întoarcă. Și vedem că în Evanghelia de astăzi mi se sugerează un lucru esențial și anume. Cheia Evangheliei de astăzi este foarte clară, iubiții mei. Și anume. Că avem unde să ne întoarcem. Că oricând ne-am îndepărtat de Părintele nostru, Dumnezeu Cel Cel spunem noi în Sfânta Liturghie, oricând ne-am îndepărtat de Dumnezeu, oricând ne-am înstrăinat de Dumnezeu și de noi înșine, oricând ne-am îmbolnăvit și ne-am împătimit, în fiecare clipă avem unde să ne întoarcem. În fiecare clipă a vieții noastre pământești avem una acasă unde ne așteaptă Părintele, Dumnezeu Tatăl. Iată de aceea, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a învățat cea mai profundă rugăciune prin Sfinții Apostoli, și anume Tatăl nostru. Aceasta este cutezanța noastră. Să-L numim pe Dumnezeu Tatăl nostru. Și un lucru esențial, îl vedem că este acesta. În momentul în care Tatăl, Părintele, îți dăruiește ceva din ființa sa, El are ceva în ființa ta prin care să te poată priveghea. Deci, iată una dintre dimensiunile părințimii lui Dumnezeu este faptul că ne priveghează. Și lucrul acesta este subliniat în multe dintre parabole. Fie că este vorba de parabola cu cele 99 de oi care sunt în rânduială și una este pierdută și le lasă pe cele 99 și merge după oaia cea pierdută. Dumnezeu așadar, ca Tată, ca Părinte, ne priveghează și în fiecare clipă așteaptă această întoarcere a noastră. Mai mult decât atât, Așa cum ne arată părinții bisericii, Dumnezeu, prin această pecetea sa pe care a așezat-o ca averea noastră cea mai de preț. Averea noastră cea mai de preț, iubiții mei, este, de fapt, prezența lui Dumnezeu în inima noastră. Pe care o descoperim prin credință, prin nevoință și prin iubire. Așadar, Dumnezeu, Părintele, este Cel care, prin această pecete, face un lucru extraordinar. Cum spune Sfântul Simon, noul teolog, Sfântul Grigorie Palama, și cum tâlpâia foarte frumos poetul Ioan Alexandru. Dumnezeu se roagă în inima noastră să ne întoarcem. Dumnezeu se roagă în inima noastră să ne întoarcem. Și spunea poetul Ioan Alexandru Întoarce-te, tati, Întoarce-te! Există așadar această posibilitate și pentru noi să ne rugăm în inima celorlalți. Și cu atât mai mult Dumnezeu, care atunci când are putere, ce face cu ea? Se golește de ea și o umple de iubirea sa dumnezeiască. S-a smerit pe sine, s-a golit pe sine. Ascultător făcându-se până la moarte, spune Sfântul Apostol Pavel. Așadar Dumnezeu se roagă în inima noastră, în această priveghere. Adică, așa cum spuneam și altă dată, Dumnezeu are o piatră pe care nu o ridică singur și această piatră este de fapt voia noastră liberă. Aceasta este cea mai grea. Și Dumnezeu se pleacă la voia noastră liberă, privind și rugându-se în noi. Și avem acest lucru, nu este o speculație, avem la Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galaten, la capitolul 4, versetul 6, zice așa, Și pentru că sunteți fii, trimisa Dumnezeu pe Duhul Fiului Său, care strigă în inimile voastre Ava. Adică strigă în inimile voastre Părinte. Descoperă Duhul Sfânt, Părințimea Lui Dumnezeu, din inima noastră. Descoperă Dumnezeu această putere extraordinară cu care noi străbatem toate încercării de vieți. Și v-am dat un exemplu, la taina Sfântului Maslu, arătând că Lupta cea mai mare a diavolului, prin tot felul de ideologii ateiste, este distrugerea ființei intime a omului. El caută să o distrugă sau caută să o acopere pentru ca nu cumva omul să descopere ce putere extraordinară a sărășlui Dumnezeu în el. Iubiții mei, suntem puternici. Suntem mult mai puternici decât ne putem închipui, dar atâta vreme când avem credință că Dumnezeu ne este Tată, că Dumnezeu ne este Părinte și că Dumnezeu ne-a înfiat, cum spune Sfântul Apostol Pavel, pe fiecare dintre noi. Omul, după chipul lui Dumnezeu, este și Fiul Său după Har, spune Sfântul Apostol Pavel. Deci iată că Tatăl, Cel Ceresc, este Cel care coboară în puterea Ducului Sfânt această părințime dumnezeiască și cuvântul acela pe care îl folosește Sfântul Apostol Pavel, zice Ava, Părinte, și pentru că sunteți fi trimisă Dumnezeu pe Duhului Fiului Său care strigă Ava, Părinte, este de fapt un fel de diminutiv. Adică diminutiv este un fel de părințele. Este cineva foarte apropiat. Este cineva care ți este familiar. Noi prin această părințime a Lui Dumnezeu suntem într-o familiaritate cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu toți Sfinții. Aici este de fapt... Marea taină a Ortodoxiei. Familiaritatea aceasta noastră cu Dumnezeu, care ne dă curaj, care ne dă putere. Revenind la Sfânta Evanghelie, așadar, spune Sfânta Evanghelie și revenindu-și în sine, cât de importantă este această revenire în sine. De câte ori stăm noi de vorbă cu sinea noastră? De câte ori ne adunăm noi capul în palmele noastre și ne întrebăm de fapt cine suntem noi? Ce facem noi? Și încotro. De câte ori ne revenim în sine? De foarte puține ori ne punem această problemă și această întrebare. Revenindu-și în sine, a avut această conștiință. A avut la cine să se întoarcă. Era nenorocit. Ajunsese la ultima fază a acestei epuizări sufletești și trupești, roșcovele însemnând, de fapt, ceva batjocoritor la adresa condiției umane. Asemenea porcilor. Asemenea porcilor. Roșcovele. Și atunci, totuși, are această tărie, revenindu-și în sine să spună, câți argați ai Tatălui meu sunt îndestulați și eu pierd de foame în această țară străină și îndepărtată și spune mai departe mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. fă ca pe unul din argații tăi. Argații Tatălui meu trăiesc au această bucurie și în același timp au această casă pe care eu nu-l am. De aceea, iubiții mei, trebuie să să conștientizăm. Și anume, cel mai important lucru pentru un creștin este că are unde să se întoarcă și în orice clipa vieții sale, pământești, se va întoarce, Tatăl îl primește așa cum l-a primit și pe tâlharul de pe cruce. Mai mult decât atât, Dumnezeu în această condiție de Părinte, de Tatăl nostru, Cel Ceresc, cunoaște, și lucrul acesta ne-l dezvăluie Mântuitorului Iisus Hristos, cunoaște sufletele celor care sunt dispuși să se întoarcă în ciuda tuturor sentințelor omenești. Și lucrul acesta l-am văzut la Zahiu Vameșul. Lucrul acesta care, se știe era un ticălos, era un trădător și așa mai departe. Vedem de asemenea în cazul femeii păcătoase, femeii desfrânate care este iertată de Mântuitorul Iisus Hristos și îl vedem, așa cum spuneam, în cazul tălharului de pe cruce. Deci orice clipă a vieții noastre pământești poate să fie o clipă de întoarcere, de pocăință, de revenire în sine și de pocăință și poate să fie o clipă mântuitoare. De aceea noi nu ne descurajăm. Și nu ne descurajăm de ce? Pentru că vedem că relația aceasta de filiație cu Dumnezeu la noastră ne dă această putere să înțelegem marea milostivire a Lui Dumnezeu. Să înțelegem că mântuirea, așa cum precum este darul vieții, mântuirea este darul exclusiv al Lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Grigore Palamă. Că nu este nicio recompensă, pentru că dacă Dumnezeu ar da recompense pe măsura faptelor noastre, lumea aceasta ar fi trebuit să piară de mult, iar noi, cu faptele noastre urâte, cu aceste fapte babilonice, ar fi trebuit de asemenea să pierim de mult. Dar Dumnezeu, în iubirea sa nemărginită, are răbdare. Iubește părintește. Și în momentul în care, și aici este de fapt marea minune, unde se întoarce când se întoarce fiul rătăcitor, fiul risipitor, fiul desfrânat, fiul înstrăinat se întoarce în sine, ce descoperă? Descoperă pecetea tatălui. Descoperă pecetea dumnezeiască. Descoperă conștiința tatălui. Are un tată. A, să ai un tată. Și acest tată să nu fie un tată oarecare, ci să fie Dumnezeul, Dumnezeu tatăl cel ceresc să fie însuși Dumnezeu, aceasta este profunda conștiință a creștinului. Că aici, în intimitatea sa, are loc această întâlnire și așa cum ne arată părintele Rafael Noica în cultura Duhului, este vorba despre o pocăință a, lui, a Tatălui în inima Fiului. Adică, termenul grecesc, Metanoon înseamnă pocăință. Dar pocăință în sensul de întâlnire. Nu cu sensul acesta numai de părere de rău, nu cu sensul acesta de penitenție, cum este la Apuseni, care înseamnă de la penitam, de la pedepsă. Nu este vorba aici. Aici este vorba de ceva mult mai mult. Pedepse și păreri de rău. Este vorba despre o coborâre a Lui Dumnezeu în iubirea sa nemărginită. Și lucrul acesta, noi care avem copii, fie trupești sau sufletești, știm foarte bine că am preferat să suferim noi la nesfârșit, dar numai copiii noștri să nu suferim. Dacă noi păcătoși fiind avem această Conștiință. că am suferit oricât, mai copiii noștri să nu sufere. Cu atât mai mult, Dumnezeu care este Tatăl Absolut. Cum spunea, vă spunem de Părintele Erasimiscu, cel care a fost condamnat, a fost pe la canal și apoi a fost la Târgu Ognă, unde l-a întâlnit pe torționarul său, pe care l-a mărturisit și l-a împărtășit. Și atunci după ce l-a împărtășit torționarul care omoruse pe mulți și torturase pe mulți, l-a întrebat, Părinte, Părinte, tot nu vine să cred că Dumnezeu m-a iertat. Și atunci Părintele Gerasin l-a liniștit și i-a spus, Dragul meu, dacă eu, un păcătos, un nevrednic, un nemernic, am avut puterea să te iert”. Cu cât mai mult Dumnezeu, care este iubirea cea nemărginită, care este Părintele Absolut. Așadar, iubiții mei, aici, în dăuntrul nostru, de aceea în, în timpul prigoanei a ideologiei ateiste, care a bântuit și în România și a aruncat floarea spiritualității noastre, a aruncat o închisoare, pe mulți au omorât acolo, ei căutau să scoată din lăuntru celor pe care îi chinuiau această mare putere. Și atunci le, cerea, le cereau să batjocorească pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Sfinți, să batjocorească tot ceea ce este Sfânt, adică și pe părinții lor. Să batjocorească tot. Aceasta era spovedania demonică pe care au trecut-o cei care au trecut prin iadul de la Piteș, pe exemplu. Să scoată, pentru că în momentul în care ai atacat, și lucrul acesta se întâmplă astăzi, în momentul în care ai atacat, atacat ființa intimă a omului, ai golit sufletul de credința în Dumnezeu, după aceea poți să-l înfricoșezi și să-l ucizi. Dacă noi am fi niște mecanisme fără suflet, atunci... Ideologia ar putea să-și urmeze drumul său. Dar, din fericire, noi suntem oameni cu suflet după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și, așa cum vedem în perioada încercărilor comuniste, acolo s-au născut sfinți care au descoperit fericirea apropierii de Dumnezeu. Și așa cum spuneam de Părintele Dimitrie Bejan, de ce a plâns Părintele Dimitrie Bejan, după 22 de ani de detenție, șapte ani în Siberia și apoi aproape 16 ani în închisorile din România. Și-a plâns și a spus aceluia, de unde vii? Vin din rai. Nu vezi că radiez? Nu vezi că plutesc? Așadar, iubiții mei, parabola Fiului Risipitor ne arată, ne descoperă o bucurie extraordinară. Avem unde să ne întoarcem numai să ne revenim în sine și atunci vom descoperi o putere care este nesfârșită, pentru că este puterea Lui Dumnezeu care coboară la nesfârșit în sufletul nostru și care ne îmbogățește și prin care noi, deși nu avem nimic, cum spune Nicolae Steiner, reușim să îmbogățim pe alții credința noastră atâta cât este îmbogățește pe alții și intrăm în această ordine a darului lui Dumnezeu, cum spune Nicolae Ștein, care dorim vei dobândi. Așadar, ne întâlnim Dumnezeu ca Tată se întâlnește cu noi aici, în inima noastră. Este adevărul pe care l-au descoperit și cei care la rugul aprin a prins și au dat seama că nu se poate lupta împotriva demonului și mai ales împotriva tăvălugului roșu, ateist, închizitorian, decât coborând aici, în catacombele inimii și scoțând la lumină puterea noastră, care este o putere veșnică și pe care Dumnezeu a sălășuit-o. Pentru că este puterea, repet, a părințimii lui Dumnezeu în ființa noastră lăuntrică. Și apoi fiul risipitor, vedem că se întoarce. Nu mai are... Se întâlnește, deci mai întâi, cu Dumnezeu, cu Tatăl. Se întâlnește aici, în sinea sa. Mai întâi are loc această întâlnire. Și spune Evanghelia mai departe că văzându-L de departe, Tatăl a alergat într-o întâmpinare a Lui. Iată că această expresie ne confirmă ceea ce afirmam mai înainte și anume că Tatăl l-a privegheat. Și vă spuneam și ani trecuți și repet acum, Ioan Alexandru, poetul, ne spunea, zice, închipuiți-vă pe Tatăl din momentul în care pleacă fiul risipitor, urcându-se în podul casei și din când în când, lungindu-și privirile spre orizont, undeva pe orizont, adică în podul casei, fiecare casă, are un luminător. Nu știu cum se spune în fiecare luminător. Și noi aveam o spărtură în acoperiș. Și vedeam de departe, vedeam cam până la capătul satului. Și orizontul acesta este, de fapt, momentul în care fiul risipitor se întoarce. Momentul în care fiul risipitor se hotărăște. Și aici este copreșitorul lui. Un lucru care ne dă mare curaj. Când îl vede de departe, reface toată distanța până la el. Aleargă într-o întâmpinare a lui. nu așteaptă pentru a-l muștrului, pentru a-l pedepsi, pentru a-l mustra. Nimic. Nimic din toate acestea. Aleargă într-o întâmpinare a lui și îl primește îl primește la pieptul său, așa cum arată Sfânta Evanghelie. Și aici v-am mai spus și anii trecuți, dar repet și acum. Când am fost la Sankt Petersburg, am avut această ocazie, primul lucru care am vrut să-l văd a fost la Iermitaj, a fost întoarcerea fiului risipitor al lui Rembrandt. Pentru că mi-am amintit de ce ne spunea Ioan Alexandru de fiecare dată, frații mei, Rembrandt nu a înțeles Evanghelia. De ce? Pentru că acolo, la Rembrandt, fiul risipitor este arătat într-o condiție mizerabilă. Adică, în momentul în care îl vezi, parcă mai miroase a cocina porcilor pe porcilor, sau a roșcovilor, sau mâncării batjocoritoare pe care a mâncat-o. Fiul risipitor al lui Rembrandt este jerpelit. Fiul risipitor al lui Rembrandt are încălțămintea ruptă și cade în genunchi cu militor. În Evanghelie însă, și avem Evanghelia aici, icoana este foarte uh, lămuritoare. Îl primește unde? La piept. Îl îmbrățișează. Nu-l lasă să cadă. Zice, nu-i se vede încălțămintea ruptă, pentru că Tatăl îl îmbracă în haine strălucitoare. Tatăl îl îmbracă în haine strălucitoare și îi dă lui inel, arătând că îl înfiază din nou. Îi dă încălțăminte și îmbrăcăminte nou, cu totul nou. Dă mie haină luminoasă cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Îl îmbracă și îl înnoește să-mi face nou, așa cum spune părintele Nicolae Steinhardt în jurnalul fericirii, în momentul în care se botează. Există, așadar, iubiții mei, un botez al pucăinței. Un bodez al pocăinței care nu înseamnă numai părere de rău. Pentru că noi trebuie să înțelegem că pocăința nu este numai părere de rău pentru păcatele noastre. Pocăința este un salt mult mai înalt. Am putea spune că părere de rău a avut și Iuda, nu? Iuda i-a părut rău pentru faptul că l-a vândut pe Mântuitorul, pe Cel Nevinovat. Dar ce-a făcut după aceea? Nu s-a întors. N-a avut unde să se întoarcă. N-a avut conștiința că poate să se întoarcă undeva. Și cel la care se putea întoarce era prezent. Era chiar Mântuitorul lui Iisus Hristos. Nu i-a cerut nici iertare, ci pur și simplu și-a asumat răuri. Zice, am greșit vânzând sânge nevinovat. Și ce? Ce faci cu această părere de rău? Te spânzuri. Cu această părere de rău te cufunzi în întunericul iadului, și ți se varsă mărântaiele, cum spune Cartea Faptele Sfinților Apostoli, sau Evanghel... uh, și aceste, această stare de părere de rău, pe care psihologii, știu eu, o analizează, încercând să scoată din subconștientul omului toate obsesiile trecute, aceasta nu este creștinească. Nu este duhovnicească. Tatălui amintește nimic din trecutul lui. Nu-i spune, nemernicule, Mai ai făcut numele de râs? mai ai cheltuit, ai cheltuit averea în desfrânări? Ai ajuns la condiția cea mai umilă de porcar, de om umil, batjocorit? A ajuns un, un argat mizerabil? Nu-i spune nimic din toate acestea. Acolo este doar bucurie. Acolo este doar îmbrățișare. Un pas face fiul risipitor și spune Părintele Nicolae Steinhardt. Și Dumnezeu face o sută de pași, o mie de pași, o infinitate de pași. Doar un pas să face. Nu-l este. Doar atât. Îl îmbrățișează. Îi dă haină. Îl înnobilează din nou. Îl bucură. Ce minunată este această îmbrățișare dumnezeiască, părintească. Nu este nimic aici negativ. Nu vedem pedepsă, nu vedem nimic. De ce? Pentru că întâlnirea trebuie să aibă loc mai întâi cum spuneam în sinea noastră. Și atunci înțelegem că o v-am spus că noi nu avem din păcate nu avem un termen prea adecvat pentru pentru metanoia, pentru care înseamnă limba greacă și nu era minții, pentru că pakaianii acesta din limba slavonă înseamnă tot părere de rău. Avem pocăință și când îi spui cineva că Dumnezeu se păcălește, hai, da, de cum adică? Pe păi Dumnezeu se păcălește în ce sens? În sensul în care se întoarce spre tine, în sensul în care te îmbrățișează, în sensul în care îmbrățișează cea mai sensibilă, cea mai profundă. Pe cetea ființei tale, sinea ta, inima ta o îmbrățișează Dumnezeu. Și o înalță și o înnobilează și dăruiește această putere care depășește orice boală, orice încercare, orice suferință și depășește orice deznădejde. Dar de aceea, iubiții mei, una este părerea de rău al lui Iuda și altceva este pocăință. În momentul în care vorbim despre pocăință în sensul profund, atunci ne întoarcem. Atunci vedem soarele, atunci vedem lumina dumnezeiască, atunci vedem brațele Părintelui care se deschid spre noi. Și vedem, mai presus de toate, Sfânta Împărtășanie. Cina pe care Tatăl o poruncește să tăiați vițelul cel îngrășat. Vițelul cel îngrășat însemnând agapa însemnând agapa pe care o avem noi, agapa aceasta a Sfintei Liturghii, împărtășirea plenară de părințimea și de dragostea lui Dumnezeu. Așadar, iubiți credincioși, avem în parabola Fiului Risipitor o icoană a ceea ce înseamnă po pocăința. Mai întâi, ca unii care suntem într-un într pelerinaj. Sau uneori, prin păcate, suntem într-un exil. Să avem această conștiință, că avem un ne întoarce, că Dumnezeu ne așteaptă în fiecare clipă. Și am să repet ce spuneam și anul trecut. Și anume că în copilăria mea, am înțeles prin părinții mei ce înseamnă să vii acasă. Și că avem un acasă, oriunde vom merge, așa cum tinerii noștri care pleacă în Occident, din vari motive, pentru că așa este acest curent, și nu mai discutăm mai mult, au totuși posibilitatea de se întoarce acasă. Și avem aici pe Părintele Iulian, care a sujit cu noi, care este preot la München, împreună cu Maica Preoteasă, care este medic. Au doi copii. De multe ori, cred că i-ați văzut, aici sau împărtășit. Și poate să depună mărturie că tinerii noștri și românii care sunt peste hotare, dacă se regăsesc, se regăsesc acasă, adică se regăsesc în biserică. Și... Așa cum încânta mama, avea o cântare pe marginea acestei parabole, spunând, care spunea cam așa, Întoarce-te, fiu rătăcit, te așteaptă tatăl tău, o dignă nu e de găsit decât la sânul său. Vino acum grăbește vin, nu-i timpul să, să întârzi, să nu rămâi pe veci străini și fără de căpătâi. Amin. Amen.